pas a la parte a la parte anda va bien arteco del cartajena sentado como carrista. Son a libre, pisate Contra este ataque. Dápate, y racha Bon, ongi etorri berriz e, aldapazeko beste saio berri batera. Eh oraingoan gaur, gaurko honetan, ba dugu pixkat e, desberdi desberdinak grabatu izango da saio guztia, zeren justo gaur 21 bat, e, bat dela, ba gaztainon hitzaldi mamitsu bat izango dugu, ¿vez? Izan dugu, izan dugu. Izan dugu. Egonzea, eh? Según saletan. Horide, ba, bai, horidea. Ba, ba, ba, Osopolitza or... izan da. Eta orduan, bueno, ba, eibiriko or... ginen oso... Orduan, bai, hor dontan, afaltzen egun goean. Eta orduan, bai, indugu grabak eta potente bat. <gatik> <gatik> afaltzen gau de. <al>. <gatik> afaltzen gau Ba, bueno, ba onget berri <gatik> salda pazela, eta, bueno, oraingoan, eh, lasa egon zailoa borobila atakodare bai, eta gaina gaur dakagu... E, ba, kide berri bat, ez, torri vale. dara gure familila. Atal berria, estrenatzen berria. Atal berria, berria. eta bere, bere saioaren izena, az, az... atzerako... Izpilua. Izpilua. izpilua. Haber ekin nola da? Atzerako izpilua. Ah, bale, bale, atzerako izpilua. Vale. Eta zintuania, ez? Vale. Eh? Eta zintuania. Zi, or... Ba, zintuania. E, e, orduan, ba, egon aloro... Eta, zetajea, zemakirik <tos> gabe. Zemakirik gabe. <tos> bueno, venga, peña, ba... A, a, a ver si musikakartzen dute, eh? Bai, bai, esperitzen... Esperadugu... Guretzako ere usteo sorpresa ez dagoela. Bai, bai. Afaltzen <tos> <tos> <tos> <tos> gaude, afaltzen gaude gaude. Gaude, gaude. gaude, gaude, gaude. Bueno, peña, ba, ondo pasata a ja urrengoan berriz zuzenean ninko dugu, bai? Bona hori Bueno, adio. Agur, agur. Alda, pase. Si era carrara. Zetaxe zenbakiri cave alda pase. Zetaxe zenbakiri cave alda pase. Alda pase zenbakiri cave alda pase zetaxe. Zer musikatchoa zetaxe. Zer musikatchoa alda pase. Alda pase zenbakiri cave zetaxe zenbakiri De? A la barrika Gabón Gabón, Gabón, gustioi Zetaje saleok Badakigu aldapaze entzuten dezuela batez ere Zetaje gatik Flipada <risa> Bai, bai, gaztañan bizin naiz Zenaidezu Bilbokoa es naiz daño ez det behar Bueno, hemen gaude beste bein Beste azte batez Aldapazeko Zetaje saioan Jorge Zediozu Dímelo. ¿Qué te cuentas pues nada como la tónica de nuestras secciones eh, de, momento. de momentos intentar ir eh, relacionada con lo que con algún tema que se va a hablar o que se ha hablado durante el programa y pues hoy no es menos la, la, menos, menos la, la, la, el día que que hemos traído la canción de Talking about revolution, de? Hau, oh, eh, Tracy Chapman. Tracy Chapman. Bueno, eh, denek ezagutuko dezuea bestiau. Laro gita sortzikoa da. Eta, bueno, pixka bat kontatze harren zerbait, ba, Tracy Chapman mila bederatzireun eta lauan jaiozan, Clevelanden Amerikako estatu batuetan, eta abesnari konpositore eta gitarra jotzailea da. Bere lehen diskoa mila bederatziron eta laurogeita sortzian e, atera zuen. Eta guztira, ez disko bakarrik, guztira lortu ditu adibidez lau grami. Beste sari bat artean. Eta gaur dakarguna guna hau ba, ba lehen disko hortakoa da. Eta disko horrek sekulako arrakasta lortu zuen. E, Bitsia da, baina hortik ikusi degunez, e, ba unibertsitatean zegoenean, Berak jotzen zuen hain bat lekutan, jotzen zuen irrati batean, eta eta bere ikaskide batek baitaren ba bidez edo horrelako zerbait ba, e, disko konpainia bateko manajerra mana ezagotu zuen, eta horrelaxe horre atera zen, bai, eta hori orduen ba txuez itxan izan zen bere lehen, e, lehen diskorren izena, eta eta hoxe, hortik dator gure, gure gaurkoa bestia. Bueno, Tracy Chapman, e, politikoki eta sozialki oso aktiboa da oraindik ere, batez ere giza eskubideen gaietan eta afroamerikarren borrokan. Eta oso interesgarria dantz beste zerbait ikusi dugu. Eh Tracy e, urte bestetik zituna bestia hau idatzi zuenean. Berak ja lehenagotik e, jotzen zuen organoa E, kantatzen zuen, Eliza, Nasko, bere amaren gantik ere, bai, gospela eta bere amarengatik jasu zuen de xente, eta, eta gero, ba, nahiz, eta guztu e, ditantropologia ikasi zuela, ba, hor ba, jarraitu zuen. Eta gero, kristu narrakastarekin. Ordu, bueno, esan behar nun, ba, hori, amasei urterekin e, idatzi zuela hau eta kontuada, ba, bera e, ba, langile klaseko familia bateko azan eta, eta bueno, ba, horrekin lortu zuen, bekabat lortu zuen, eta interna da batean egon zen, eta orduan bertara zenean ikusi zuen edo bazekien ze alde zegoen klase sozialen artean, baina batez ere ikusten zuen, nola, ba, beste jende horreke etzuela, e, baroratzen zegoena ez, e, ba, etziela begionez begiratzen, beste ikasleoiai ez ziren konturatzen, Nolako alegina zen, ez? E, e, ba, beraiekore gotea, ez? Bekabat lortu izana. Ordu ma, sentzazioiek, ba, serrea piztu zioten, eta, eta horregatik idatzi zuen talking about revolution, a revolution. E, eta beste datu interesgarri bat da, antzadenez, ba, arabiaru da berria izan zanean, eh, hainbat herrialdetan aldetan, e, irratietan, an, ba, asko entzun zen abesti, hau Vale, nada, eh, yo también quisiera añadir Que bueno, esta canción Seguro que la habéis escuchado alguna vez En vuestra vida, por lo menos Porque es súper, súper famosa Y bueno, pues como ha dicho Nagore Que es una artista que está súper reconocida Porque está pues, Con premios 4 Grammys Como ha dicho, ¿no? Eh, entonces pues eso, seguro que Esta canción os suena y espero que la disfrutéis mucho Onegir Don't you know, they're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know, how talking about a revolution It sounds like a whisper While they're stunning in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time waver promotion don't you know talking about a revolution it sounds just yes, we people gonna rise up and get their share we people gonna rise up and take what's there about a revolution It's yes, finally the table I'm starting to turn Talking about a revolution Oh no Talking about a revolution Oh no standing in the welfare lines Crying to those doors of the zombies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for Don't you know talking about a revolution sounds this yes, And finally the tables are starting to turn talking about a revolution Yes finally the tables are starting to turn talking about a revolution Oh, oh no talking about a revolution Oh, oh no talking about a revolution Bueno, bueno, qué temazo, ¿eh? Como he dicho antes, seguro que ya la habíais escuchado antes. Y nada, pues vamos con la review musical que me corresponde. Y bueno, pues eh, es una canción que llegó a ser un hit mundial. Pues en términos de ventas eh, alcanzó la posición número 75 del Billboard Hot 100 que es eh, bueno, es una, la principal lista de éxitos musicales de Estados Unidos. Eh, la canción está en sol mayor, en el tono de sol mayor. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué nos sugiere? Alegría, esperanza, ¿vale? Cosas positivas. Al ser un acorde de mayor en la tónica, pues eh, nos sugiere cosas positivas y por eso es una canción alegre. Yo quería hacer una pregunta. Eh Esto que cuentas siempre del mayor y el menor y eso, yo entiendo que es algo que a las personas que hacen música en general, en principio sale espontáneo, pero también se buscará, ¿no? O sea, serán las dos cosas. Que de, si normalmente es se viene a ver una melodía alegre, pues va a ser ya así, ¿no? Automáticamente en mayor, pero que también tú puedes buscar... Quiero buscar esta emoción, ¿vale? como lo hacemos, no? Eso es, eso es. Por ejemplo, eh, el flamenco, ¿no? Eh, utiliza eh, cambio en la misma nota el mayor y el menor y para precisamente lo que tú estás sugiriendo ¿no? o sea, dentro de esa canción pues hay una parte que la quiero hacer melancólica y de repente hay un crecimiento por lo que sea de lo que diga la canción que pasa mayor eso se hace mucho en el, en el flamenco y sí que es verdad que a nivel de pop y no se utiliza Porque eh, no estamos tan acostumbrados El jazz también hace mucho eso y, Pero sí, sí eh, Es una muy buena pregunta Vale, pues como iba Eso, que eh, estaba comentando de que es un tonelías o el mayor vale. Luego también cumple, cumple lo, Las notas del pop canónico eh, pues Como había nombrado otras veces pero lo que es la progresión de los acordes eh, no es la propia del pop a ver si, si me explico bien la del pop es 1, 5, 6, 4 es un nuevo eh, tecnicismo que aportamos ¿no? ¿vale? y ella utiliza el 5, 1, 6, 4 y eso es precisamente esa progresión de acordes es lo que le hace diferente a esta canción no pues que utiliza los apor, los acordes pop perdón pero el orden utilizado no es el propio del pop entonces provoca que que sea única luego pues eh, bueno como siempre tenemos temazos ¿no? los cuales contienen un, un gran componente eh, literario sobre todo encarada a la protesta y por eso me voy a repetir un poco con que eh, pues esta progresión proporciona pues una base armónica estable y repetitiva que refuerza siempre pues el mensaje ¿no? de la canción algo que ya hemos dicho o he dicho bastantes veces De hecho no hay puentes ni cambios de acordes O sea, es la canción es tal cual De principio a fin igual Con la misma melodía eh, y, y bueno, lo único que varía es la, la voz De Tracy Y, y ya está o sea, En lo que es la base instrumental es Todo el igual Vale, luego a nivel de instrumentación Pues tenemos la guitarra acústica de Tracy eh, Que proporciona la, la base armónica y rítmica luego a medida que avanza la canción se incorpora la batería del bajo que pues añade en profundidad y dinamismo y luego en el fondo se suma sutilmente un órgano que enrique enriquece el sonido rellena constantemente los silencios provocados por la sección rítmica pero no resta protagonismo a la voz ni a la gitana luego pues eh, la protagonista ¿no? Tracy que pues tiene una voz que es eh, uno de los aspectos más distintivos y poderosos de la canción ¿no? básicamente por eso fue un hit Su voz se caracteriza por tener un timbre cálido y ligeramente grave y con una textura aterciopelada. Usa el vibrato en algunas frases clave que dice mucho pues del dominio de la interpretación que tiene Tracy, transmitiendo un mensaje de protesta pacífica con una mezcla de suavidad y determinación. Lo de pacífica no sé yo, ¿eh? Bueno, al final la música es una manera de protestar Sí, sí, sí, sí, claro. bueno. Luego pues eh, también hay que decir que a medida que avanza la, la canción, pues su voz se vuelve más firme y decidida y con sobre todo pues con la ausencia de adornos vocales y la entrega sobria que que implique, que aplica, ¿no? Pues fortalece en el mensaje, que básicamente es lo más bonito que tiene es esta canción. Entonces, conclusiones de Talking About a Revolution eh, diría que, bueno, diría no, es una canción de género pop pero que por su progresión de acordes y su fantástica interpretación de 3C eh, hacen que la canción sea diferente al resto y siga siendo, con más de 200, 238 millones de reproducciones en Spotify, una canción totalmente de presente. Hasta aquí mi review. Es que ricasco, Jorge. Zure reviuagatik berriz ere eta eta beti ekartzen dizki guzu handotuengatik you know? eta informazio oparu. <tose> bueno, el tercer talking about the revolution, balaki guzesten nahi duen, baina ez badaitzeko dago. Bueno, bueno irautza bati buruz izketan, izango litzateke hitze hitzeko e, itzulpena. Bueno, ordun zentsu hortan bestia e, argi garbi doa. E, Izenburuak berakak gieratzen du eta eta ildo beretik doa. Gerolateral guztia ordun interesgarria da. Ba, bori, aurrean pixkanaka konturatzen geanean eta batzen geanean ba hori da egiten duguna, ez? Irautzak, irautza mota irautza, askotoko izan daiteke. E, baino helburu izaten da dagokiguna dagoki adartzea edo berezideguna edokendutik gutena berreskuratu e, zoritxarrez indarrean jarraitzen du ezagolako besterik eta jarraitu egingo du bakizarteetan talde jakin batek besteren bat bendean hartzen duen bitartean hori gertatzen den artean ba ez da besterik gelditzen ez A, agresibitate natural hori ba, erasoen aurrean erantzuteko bate egiteko eta erantzuteko, nahiz eta sistemak eta botereak badituen bere mekanismoak, indarkeria fizikoa erabilikabe ere e, gu mantentzeko aldik eta geldien. E, letrak dioenez, jendea edo zein lekutan hasten da askatasunaz amesten, askatasunaz hizketan eta elkarri susurlatu ondoren abestian dioen bezala, susurlaba bezala koadela ba, belarriz belarri bili ondoren, azkenean altxatu egiten ez Letraren puskatxo bat, ezaldak izu, irautzabati buruzitze egiten nari dira. Txuxurla bat bezelakoa da. Eta irautzabati buruzitze egiten nari dira gizarte laguntzaren hilaretan zai dauden bitartean, salvazioaren armaden atean negarre egiten duten bitartean, langaben hilaretan denbora galtzen duten bitartean, lanpostu baten zai dauden bitartean, eta pobreak altxatu eta beren zati hartuko dute. hobe dezuk korrika egin, ze gauzak, azkenean, aldatzen ari dira. Beraz bizirik gauden bitartean injustiziak gertatzen diren bitartean artean, irautzak antolatzen jarraitu beharko negu. Eta honaino, gure zetajen zendakirik. Ue, oso no! Urren gorarte! Aio! Bueno, aio, aio. pasa! Gora herria! It's Talking about a revolution, oh, oh, no. Talking about a revolution, oh, oh, oh, no. Bueno, va ba, al eta bueno, nagorek <laughs> esan duenez Asko bere jaiena talangatik ikerturatzen za zer zaret aldapacera. Ez daki tala eh? e, bueno, orren... <laughs> eh, den, baina bada, ba, sorritxerres. Oraindik eh ni denbora luza galdu zaio. Eh, hasieran komentatu dago moduan, Gaurkoan eh, etarreko dugu atalo herri bat. Baino bueno, hau pixkat intrillarekin utziko dizu ego <laughs> Atzerako ispiloa izena duela bakarrik esango dut. Eta bueno, Lister izango da. E, eh, nolenago, eh ja ohitura eh azkenen saiota daukagun moduan e, berriak eh aipatuko ditugu. Orduan, esan bezala, bueno, hainbat Egoat berri bildu ditugu eta, bueno, haxi eta, bueno, andorenguak dira. Larrialdia emergentzia! Taupada fe! Jai aldia! Amalute, zintzilik erratiaren alde! Oi, bai, taupada fe! Doña, ¿Alergia al embada, KDO? Eh, bai, música comercial a la riz Era mamogambo, girofanora, ahora en chebertad Desprimiladora d'Archua, Donosti Trilita J-Metalcore Ore, ore, ore Laxespi Erdipunk, Erdivindi, Baraka Chulería, Joder Funkrock, Ausarta, Esquerra aldea. Eta dira jauzente! Hai ama, galgo dugu. Benga ba, apuntatu. Martxoak ogeita bederatzi, larunbata, gaueko bederatzi terdietan, mogambo kirofanoan. Je, je, je, tau parafez. Je, je, je, tau parafez. Akena, je, je, je. Talpa da fres. Jai jai jai. Talpa dagoen abako elkarteak itzordu bat e, prestatutu da prestatutu datorren apilaren hirulako. Eh, datorren apilaren hiruan Arratsaldeko bostetan, etan Lekuena fabrikan taller praktiko bat antolatu du. Tallerraren izenburua onelakoa da da. Pibe tallerra praktikoa Ezenetan oinarritutako proposamen integratzailea. Lantegi honi esker gure errealizazio pertsonalera orientatzeko gure potentziala eta zailtasunak identifika ditzakegu. Etailerra izango da, tailer praktikoa izango da, hiru orduko saioa izango dute eta bertan parte hartzeko leku ona fabrikako weborrian apundatu daiteke eta bueno, hemendikan esaten digutenez, ba, jende animatu bertan parte hartzea. E, ez, da, o sea, ez du balio, ez du dirurik balio hau. No? Osea, libre, sarea libre da eta bueno, esaten dutenez, ba, interesgarri izango da eta hemendikan animatu, ba, nahi duen jendea joatea. Eraso Euskara Fodoa. Euskara Herrian euskaraz elkarteak salatu duenez, aurreko martxoaren bian Tolosan inauteri Renfeko segurtasun bilangile euskaraz hitz itxaget, egiteagatik elkarteko bikide lepotik heldu lurrera bota eta lurrean geldia darrasi zituzten. Estos es España jo hablo español itume basa kontestaren vas a contestar español, sanas. El karretera karatera, ere egin zuten e, ausalatzeko. E, el bertan Euskal Herrian Herriaren kide bateke esandakoa. E, eraso hau ez da gertara isolatu bat, ondorio sistematiko bat baizik, gure egunerokoan parte dira, izan dira eta tamalez izaten jarraituko dute. Faisismoaren eta ultraeskuinaren gorakadaren testingueroan gainera gugaritzen doaz. Eraso horien aurrean beharrezkoa ikusten dugu euskaltzaleok Tzaleok saretzea eta indarrak bateratzea gaineratu du elkartetikan garbi dutela e, egiturazko zapalkuntza honi aurre egiteko independentzia euskararen errepublika ezin bestegoa dutela hala euskararen errepublika ipar hartuta euskaldunon eraso bakoitza salatzen eta desobedientzia jarrera kindartzen jarraituko dugu beti ere modu arduratsuan jokatuz eta albada kolektiboki antolatuz zapantzaiak garbi izan dezatela aurrean izango gaituzuela Bueno, e, aldiro euskalduneko horrelakoak pairatu e, behar izaten ditugu bereziki polizi edo sasi polizien gatik abestiak zioen e, norberre lurrean maister izatea zingarezti hor gaintzen den eta hemen dugu beste, beste adibide bat Gaineratu behar da e, sasi polizia hauekin e, arazo asko izan direla bai, euskaragatik gatik, e, persona migranteekin eta beste kolektibo batzuekin Etxeratel karteak jakinan atzi duenez, azke geratu da Juan Luis Agirre euskal preso politikoa, zigorosoa beteta. Agirrek irulogitabat urte ditu eta gogita sortu urte egin ditu, egin ditu preso. Mila behatzi dut da lagoita omaze ian, atxilotu zuten, e, baionatik pauberako bidean errepide kontrol batean. Bueno, esan behar da, e, preso politikoa, hastigarrako preso politiko goia orain, Eh, siguro sabe te dula 28 so, urte, de, o sea, sortzi, pentsatu bizkaja zer da 28 urte, Mandela adibidez onduzen 28 urte, ez? Eta Mandela, ez, eh, hainbeste famatu izan da, ba bueno, euskal preso politiko batzuk hori baino Mandela baino gehiago gondi, hondira e, egon dira, batzuk e, utzi geiena 30 pico honduzela, egon duela. Eta bueno, hau da, estatu espainolaren, ez, e, mendekua, ez? E, Leobana esaten duten bezala Pagarazta la última gota ez? Pero bueno, e, burua altxa Altxatu bat da kartzelatik Sufruendu guztia pasata Eta ikusi dugunez Ardazian bere familiaan zeukan zai Eta bueno Ba ongiet Juan Luis Euskal Herriera berriz Eta honekin lotuta Naizta beste konotazio badauka Ba beste notizi bat jasotugu Preso bat Hilda zabaiako espetxean Arabako salaketa elkartetik elkarte, eman da ezberraren berri. Ogeita maoz urte inguru zituen eta gazte zuen ohiko bizilekua. Salatu dutenez, ez, salaketa zalatu duen ez, 2008 bateko urria, urritik Euskal Jaurlaritzak espetxen esku, eskumenak jaso zuenetik, denera behatzi perso dira guztira bazauri martutene eta zabaiako espetxean. Eta horrez gain, Pasaden urtarrilean preso batiela aurkitu zuten Iruñako kartzela. Berez 10 preso azkeneko 2021etik honea. Eh, salaketa salatu duenez, ba hau da batez ere, ba naiz da kartzel berriak eta egiten dituzei kartzela kartzela da eta antatu txarrak jarraitzen ari dira ematen. Eh, psikologikoki dauden preso zeuzen goraka gora indu eta E, ba, berain suizidioak esaten diotena edo beste moduko atzendira, bueno, azken finean Estatu Espainoleko kartzel sistema salatzen du eta argi dago sistema hau presoa e, e, kartzelatik e, Estatu Atea Barrean, bete atatzen dira atatzen diren bezala orta, bueno, ba ere salak eta horrekin bat egiten dugu eta azkena izan bedila Bueno, ba e, ni ratxeoetan parteide gainena Gazteñakoaren horratan. Ba bueno, eh berri bat dalkago. Martxorenen hasierako e, jaibatzordeak e, 2025eko urteko e, lehenengo bilelerako deialdia egin zuen. Talentu erzabaldut zituen kartelak eta bueno, esan nahiko no, jendetsua izan zen, no? ogei bat pertsuna, beheldu ginen bertan. Eta zehazki, e, martxaren bostean, lehenengo prestaketekin hase e, Ziur bertan izan zarela, noz bai, e, gaztanioko jaietan alegia, jai potentak prestatzen, saiatzen gara, ausotarrok urtero, eta bueno, jasatzen dugun erantzunarekin, ba, bideonean zela Uste dago, ben, izan ere, gero ez da ta jendetxo izaten arebi era azken urtetan. E, baina bueno, honek nilabeteetako lengogorra dakar ratzetikan. Orduan, bueno, orain hasi gara, ez? Antolatzen. Jai batzordekio kideok adiratzen moduan beste urte batezauzolanean saiparegabeak antolatuko ditu, ditu. Oberendak egon moduan, gasteaino komodoan, berrian moduan. E, gaztanean ekainean izaten dira festak gauean Ekainaren ogeita iruan direnak Eta honen aurreko Astean Aurtean ekainaren amairu Amalago eta maus, Datetan erori direnak Beraz, bueno, ondo gorde Ondo hauek Eta Jakin, bueno, urtero Oitura daukagun moduan Jaiei Gai bat e harttzen digo eh, ardatz modua. Gaztaon nolaa ba, egiten tematika honekinjantzeko eta eta girotzeko ezta. da. E, Baina gainera ere eh, larun batean, egiten den afari herriko gerturatzen dire gai honekiko zerrikus, gai honekin zerpusio eduki dezaketeen, Eukidezakean jantziekin, motzorretu eta etortzea onberatzen um, zailean. Ba, bueno, ba, ba, este azken honetan, martxoren bigarren bilera egin genuen, eta antolatzeile guztien artean en, aurtengo gaiaz zen izan zen erabaki genuen. Haukera asko zeuden arrean, aurtengo gaiaz pirataka. Izan, izatea izateada era eh, piratak. Eta, bueno, beraz Juan Prestaza. Neskamudia, biotsa dauru. Antie batie kez gaitz, de maiko. Egberu garen lako In Jordan es globo in Jordan mmpk mi sina es burla ko el hijo ya cada feston de la cuando me vibate nas mata yeas desca mute ya lagu go Lako. Perri polia gara besta zantea, Guntur perri baten asmatzaiea, Eskaudian pilotze eta gugu, Eskaldiratak gara gugur, Gure doren faseo, jaetako jaietako kamisetaren irudiera izango da eta hau zure esku egon daiteke. Modu ireki batean bi asteko eparekin merrazkelaia eta bat planteatutako dugu. Edo edon horrek hartu dezake parte bertea bi baldintzekin besterik ez. En irudian ba gure <laughs> pertsonaikotu den Maritu Mozkorra azal azal eta em, gaiarekin zerrikusia edukitzea. Oga legia, aurtean, piratak. A, orkesteko azken eguna, apirila zazpian izango da, eta zure morrezkia nauzo elkarteko postontzira, edo gaztaino arroba maritxusarea.eus elbidera bideali eh, beharko duzu. En, errepikatzen dut apirila zazpia izango dela azken epa, eta hauzo elkartera edo kastaino arroba maritxusaria.eu selbidera bidali berko duzomarazkea. Zorte ba, on, eta gora maritxo. Eta palestinarikin herri dinamikak kantolatuta hitzaldea egon zen aurreko martxoaren amalauean. Daxer ali, palestinar militantearekin. Daxer, herrian egon zen 2008a iruko azaroan. Orduan eh, NATO Europa Europa Batasunak eh, ez plataformak eh, gomidatuta. Nerengo gauza esatia aretoa betezena pozgarria izan zen, eh, jendearen erantzura fokoa Palestinatik kendu nahi duten eh, garai batean. E eh, tajarren hitzetatik hiru gauza garriko ditugu gora. Nerengoa eh, Israel garaituta, atera dera gaz Gazatik. E eh, Hiru elburokien sartu zalao, Gazan eh, lingua Palestinaren kanporatzea ez dute lortu. Soldaduak eh, erratiratzen ziren bezain pronto bertako biztanolek bueltatzen ziren berriro ere, bere bizitzak berreraikitsera. Bigarren helburua erresistentzia deusestaz deusestazea hori ere ez dute lortu. Asiatik bukaerera, erresistentziak aurre egin die soldadu sionistei. Estimatzen dute mila soldaduen eh, bajak lortu dituztera. Eta edu horren elburua eh, atxilotutako kolonoak berreskulatzea izango zen eta hortan ere kale indote. Boltatu dien eh, erabakarrean izan da palestinar presoen gatik eh, trukeak egin Ego, bigarren ideia izango zen eh, hemen askotan eh, ezkerratik asko erabiltzen da bi estatuen soluzioa. Eta gogoraz izun egin eh, nazio batuen erangundeak e, bere garaien honartuzula palestinarrak bereien etxaetara ditzutzeko eskubidea. Itali hori e, e, gauzatuko balitz izango ziren e, gehiengo e, absolutua aplantaz, aplastantea zionistekin konparatuta e, alegia kalkulatzen da e, territorio historikoetan alegia jordan eta jordan ibaiatik e, mediterranioa duan tartean E, 6 milio palestinar daudela baina beste horren beste, beste 6 milio dezerri handaude hor dun e, danak kontatuko balia ez duk israelek egun bat eta ibastera desagartuko zen palestinarrak e, palestina bat ere iku gozutelako jakina eta esan zun gertera bakarra estatu palestinar bakarra izatea ibaitik itsasora non e, darak eskuide berdina izango zien, izango zituzen e, beraien jatorria izan da edo zin izan da ere bai arabiarrak eta bai e, beste munduko beste edo zintu ditakoak eta hirugarren ideia izan zen e, erresistenziaren ziregitasuna hartzuen den forma hartuta bai armatua, bai, beste, edazin formatakoa. Dekarri zuen, e, gogora, nazio batuen, e, oitamar, iruro oitamar, e, erresoluzioa, no, literalki, e, aitortzen dan, herri okupatuen, e, eskubidea dara, okupazari egitea edazin formatan. Baita borrokar batua, bitartez, bada ere. Eta gaine, erresoluzioi erresoluzio gainera tzen du, nazi batuen eh, erakundan duen herri alden bete beharra dala eh, borroka horri, horri eh, sustengua ematea. Sustengua morala eta materiala. Eta hori zien ziren gutxe gora bera itzaldetik joen burura etotzen zaizkideanak. Kada dia ezta maz klaro que somo los asesinos Muerte al sionismo, muerte el absurdo imperialismo, Palestina muere. No ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía, que me tacháis de nazi por ser anti-sionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas, su propio campo de exterminio Palestina. Siempre interés oculto, ahora joder a los turcos, porque Irán se ha sumado a sus filas. Van de progresistas, coño, no es de recibo, que tengamos que creernos. Dijo que eran elegidos está claro el lo lo causó clase práctica vas a ver qué hacer con sus enemigos porque esto es un genocidio limpió sus declaraciones en gazzamor en críos entre la vinacen entre algodones aquí no venden motos detalle fui sus votos se muestran que los oprimidos ahora opresores son una vergüenza un pueblo que ha sufrido y que en vez de aprender ahora ha famoso analfabeto, yo te enseño no frunzas el ceño, coge un libro y lee el Zola y jamás poco que ver con Al Qaeda como vincular el 11M y ETA terrorismo institucionalizado los héroes chinas los malos si me metralletas he visto vídeos contrarios a la alegría si fuesen blancos antes Atzerako ispirua <totipa> Aldapazeren motorrak badu atzerako ispirua <totipa> <totipa> Ezin baita jakin noragoaz non gatoz jakin gabe Izmo zuha boda <totipa> naro honoradas de los internacionales, razones de Estado hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Soy la historia. hoy la leyenda. Sois Zatoste, nagonak, de... ngurekin, denboran bideia tzedad. ...de Salameda, por donde pacedon para construir una A sol agado es piortzeko uanro trabakatu. Wei de salvar Memoria historikoa berreskuratzera. No xin. Jose Chotegi historiogoraren eskutik. Bueno, eh Kaixo lagunok, orain entzun dugu eh, atzeko ispilua saiorako, saio, saio berrirako, barriaren, berriaren eh, introa Eta, bueno, pixka bat ikusi ez dute, oso, oso intro nizte dela. Orduan, hemen hasiko gara saioare, za, saio berri honekin, eta hemen dakagu, baya, saioa eramango duena pixka bat, josexo, da dakagu ebengurekin, josexo. Eta, bueno, e, ez dakit, zu, e, zuka orkestu izangoen atala berri hau? E, bueno, ba, gaixo, e, ba, lehenik eta behin esatea, ba, bueno, hori handia dela posa ondia dela, zuekin partekatzea une hau, alda pazerekin. Mm. E, ta, bueno, ba, e, zergatik atzerako ispilua, bai, ba, kontua da, ba, ni historia lizentziatua naiz, historia, historia mm -hmm. irakaslea, e, eskuntza publikoan, baina, bueno, orokorrean, mea iruditzen zait, e, lanbidea izateaz gain, ba, oso garrantzitsua dela, Ba, memori historikoa gordetzea. Bai, bai geurea eta bai munduko beste herri batzuena, ba, zergatik, ba, bueno, jakiteko... Ba, ez zera koi metafora bada, ezta? Motor bat hartzen dugunean edo kotxe bat, bai aurrera begiratzen dugu beti, beti gaude. Etorkizunera, baina badazpadere beti begiratu berdugu nondikan gato zen, bai? eta bueno, horregatikan ba, idei hori, bai? Mm -hmm. ba, begiratzean noizkin katzera, eh eta bueno, batez ere gu eh ezabutze ditugun gauza, baina baitare jende gaztia Ba, zuzerean ezagutu ez dituzten gauza, ba, aipatzeko eta normalean, ba, seiatuko gea ekartzen, e, oikoak ez diren, ba, gai historikoak, ez, no, no. E, beste, gai pio, badaude ez ezagunak, mm -hmm. ez ezagunak direla, ba, bueno, batzutan neita eta beste batzutan, mm -hmm. ba, bueno, beste arrazoi batzutan. Bai, hori da, gu, gugadibidez, baka guatal bat e, dela internazionalismo inguruan, eta baiten dugu, jorratzen ditugu, horrengo gertatzen ari diren munduan gauzak, ez, Eta joan ba, ere ikusten dugu oso garrantzitsua, ez? Eta interesgarria, ez? Ba mintzatu den horrenean, ba pizkat ere oresan duzuna, ez? Atzera gauza asko porque e, e, atzera behidatzen dugunean ere, gaur, gaur ikusten dugu zergatik angertatu diren gauza, oiek, ez? Azten zaztertzen, da, ostia, garen dela urte batzuk gau gertatu zen, era pasa, esto, norduan, uste garan dela horretako, ez? Zailo. Bai, gainera, iruditzen zei, guzti, askotan, ba, ineikaz lehi, ez? Ba, juten atzai, hitz egitea, joke, roio, kede bestea, <mum> bueno, segun, ze askotan esaten diez, bueno, alzheimer, alzheimer izatea nahiko zen uketen, Ba, guztiok esetzen dute, zer uh -huh. da Alzheimerren ren nagusia memoriaren falta, memoria uh -huh. galtzen dela. Uh -huh. Bai, orduan, bueno, piskate horri, ba, Alzheimer uh -huh. eh, eh, induzido, uh -huh. <laughs> horri, ba, nolabeteko prebenitzeko, edo, eta inkluso gai batzu, ba, interesgarriak gure ustez, interesgarriak dina uh -huh. ekartzeko, ba, horrexegatikan oh, eh, atzerako ispilua. Oso, ondo, bueno, orduan, hasiko eh, gaya, eh, gaurko lenengo batalari, eh, es... es... Zegaia ze ekarri duzu, gure gurea? Bueno, ba, azteko ez da herreza, ez, ba, roze, hau da, supermerkatu batean sartzea bezala, ez, diti ez de, de, de todo, eta, bueno, voy a berkai la rebajas, eta, bueno, kasuen eta, hakei de oferta, baina, bueno, gaur ofertan, e, karriko dugu, a ber, kontua da em gai bat ze piska ezesaguna dena, bai? Eh sentzu beti sentzu progresista aurrerakoi batena eta bueno ni biziki interesatzen zaizkit herrien e, ba askapen mugimenduak, bai? mm -hmm. Eta eguntzan bat 20 e, garri mendean eh e, mugimendu bat e, e, tamil, tamil, mugimendua hemen oso ezesaguna dena, bai? ba, bo, sekulako indarra izan zuena, ikaragarria eta aldiz bueno aipatuko dugu nola hasi zen eta nola bukatu zen zenleta 2000ko ze... bai ba ko... a hartzen dugu Google Maps eta bai. bueno entzulei animatzen diegu hartzeko ordenagelu ordenagelua alboan dutela edo telefonoa irekitzen dute eta bueno gutxi gora bera gustio bakigunen dagoen India ezta da? Asian, bai, bai? Horko katzen geha, eta India, bada da, nolabait, eh, triangulo bat bezala, buelta emandakoa bai, sartzen dela Indiako zehan eta justua beian dauka, eh, bueno, eh, uarte bat, bai? Eh, ez deitzen diote Indiaren malkoa, hori da, esri lanka, bere garean zeilan, esena Zeya. zeukana, famotzu, tede zeilan. Hori eh? eh? da, hori <laughs> da, bai, bueno, ba, hortxe, eh, uarte hori, da, ko, eh, gure, E, txaldearen edo gure gaurko programaren ardatza, baina ez justu uarte hori baizik eta uarte horren bagoiko partean iparra eta ekialdean aldean hor ba, kokatzen da eta e, mil elan Lurralde bat Euskal Herria bezala esaten dut ez dela hasitztzen hau da estatua ez duelako baina existitu existitzen da. herria esitztzen delako. Eta errekon instituta ez dagoen arren hor kokatzen da gaurko programaren ardatzen nagusia Tamil elAM edo herri Lankako Tamilen independentzia borroka. Eta, bueno, ba, zergatik hortxe, bueno, ba, horren ikusiko dezutez ze oso originala sekuelako indarra izan zuen, eta, bueno, itzela, baina ikaragarria horren ikusiko dezuten ez, bai, gero izan zen guda bat oso gogorra, bai, hau da, ez dute karrenei ez da ere irudibat erromantikoa, bai, zeketa hauek ere, ba e, den eta dik gerra guztia bezala ba dizute asko goten dira eta nolabide esateko em, egontziren garaipena atzen puntarekin ikusi dutekin oso hurbile egont ziren momentu batean horin azalduko dugu kontrolatu ditzuten bereiak askatu nahi zuten lurraldearen 1970an baina gero aldiz hemen ikusten dugu ba inkuso mugimendu indartsuenak ba, momentu batean e, da futbol partido bat partido osoa egin dezakezu primeran, baina azkenengo segunduan gol bat sartzen baldin bai zuite partidu osoa galtzen duzu. Eta tamales, honetaz, itzegiten nahi gea, pertsonetaz, emakume, eh, gizon, aur, eta herri oso baten patuaz, hitz egiten gea, eta bueno, sekulako sarraski ba, ikaragarri batekin bukatu zan, 2000 tamil herria irauten du, ez duena irauten da, be, bere, bueno, gara jartan nagusia izandakoa. Bai, ta Tamil herria existitzen da, baina justu gerra hau edo e independentsia prozesua hau eraman zuena, horrein azalduko dugu, e izen dauka. LTTE, Liberation Tigers of Tamil Elam. E bai, e Tamil Elamneko askapen tigreak, bai, ez ez guztiz e txikitua izan zene, eta, bueno, basati, e e haber, lau gerra egontzi, eh? laugarra horietatik hiru irabazi situtzen eh Tamil Tigreak baina laugarrena negozioak eta batzuk egon zituen orain asaldiko dugu baina laugarrenean ezan ondo atera, eta pentsatu zuten laugarren gerra irabaziko zutela, baina egaldut dintzuten. Baina gaine izan zen, ba, kar, hemen Gerra Zibila Bezara Xekulako genozidioa eta mundua ez zuen ezer esan. Baina gogoratu bar dugu, testo ingurua izan zen, ba, e, World Trade Centeren e, ondoren, Aproveitzatuen zuten em, em, zaku berberan sartzeko bai talde teokratiko-fascistak eta nazio askapen mugimenduak. Eta, baina, como dijo Jakel Destripador, baiamos por partes. E yeah. Azteko, eh, aipatu, ya, bueno, iku, gure entzulegoa kokatuta dago, ezta? Da? Bale, eh, Errilanka, eh, por cierto, esan barra dago, dela, sartzen mali mazeate, edo, edo zinturismo bulegoan ikusiko duzute paradisua ematen du. Baina paradisua, paradisua, osea, alucinante, itxasoa, oian batzuk ikaragarriak, paisai batzuk, bueno, esinak, ematen du, ezin dela ezer txarri gertatu bertan, baina tamalez gertatu eta ikaragarri ez, bai? Bueno, e hem zer daukagu, zer daukagu arte horretan, zer egiten du berezia? Bueno, bak izute, hemen txea urkitzen dugu, e, bueno, portuguesak iritsi ziren area, ba, ba zeuden hain baterri, bai? Eta, bueno, egon zan, e, bueno, hain dardiaroan, txola imperioa, bai, txola imperioa, hauek egon ziren Indiako ego ekialdean, da tamilak, tamil kulturakoak ziren, eta oso indartsua izan zen, bueno, gero, ez, nez, ez du txapakei sartuko, baina nola baitereo, gu, Gure Nafarroko erresuma izan genuen bezalaz, eh? Ba, hauek ere, ba, ekate erreferentzia hori, bai? Eta, gero, mila bosteunda bostean portuguesak iristen dira, ba, bakizute espezien bila, bai? Konta da zerpasta, loka gafalta, bai? Eta, oen, kitatetu paponer meio portuguesak La, eta gero hori da, hori da e, poderoso kabelero ez don dinero eta <susurra> portuguesen ondoren mila seireunda berroita maseian tarrak, bai? Eta justu, mende bat beran dugo, mila zazpiendalogitamasean, nortzuk, Britainarrak. Bai? Eta bai, hauek izango dira, horre segatikan, Indian, Pakistan, Sri right. Lanka, hainbeste tokitan, hitz egiten da ingelesez. Bueno, hauek zer egiten dute ingelesa, bueno, kolonialista ikaragarria, bestea galdatu Irlandesei, eta beste askoei, eh, asko, eh, zer egiten dute, ba, bueno, ba, banatu et impera. es, banatu, gobernatzeko. Eta hor, e, prof, e, profitatzen dute, e, zeilan, ba, hor e, badago herri bat, digamos, mayoritarioa de, dela, sinala herria, zingales, bai? Eta bere simbola leoia da, bai? Eta, bueno, hau e, budistak dira, bai? Gehiengoa, eta, bueno, baina, e, e, tamil herria, justu dira, e, uartearen, Iparra eta Eki aldea konturatzen badimazate dagoena Indiako konti, azbi kontinentetik. Bai? Zer eta Indiako justu parean dagoen kostan, Tamil nadu izeneko mm, estatu bat dago, bakizute India federala dela, bai eta Tamil nadu hanbat miloiko estatu bat da. Eta bueno, handikan, hainbat jende, iritsi izan, ba, historian zehar, errilankara eta alderantziz. bai Ordun. Etamilak zer dira? Hinduistak dira, bai? Eta harremana gehiadu dokat Indiakoekin. Ordun, hemen ditugu ja bi herris berdin, bi hizkuntza ez berdin, bi erlijio ez berdin eta die bi erlijio, bai, indartzu. Eta, bueno, Tamilek, e, bueno, es señala Kleoya baldimadute simbolo bezala, Tamilak tigrea izango dut. un zegertatzen da, bueno, ba, e, hauek borrokatzen dute, ah, bueno... Ointxe, ointxe iristen geha. Lehen bizi guazen aurkestera e, e, elementu ezberdinak. Eta gero aparte badira musulmanak direnak, ze eta Indonesiatik etorritako, ez dago oso urrun, etorritako ba, eh, eragina hor dago, bai? Agian tamilak dira itxuras, baina erlizioa musulmanak, edo, kristauak ere badira, ba, europea erra pasatu zielako. Ordun bueno, gutxi gora bera, sinalak, Irri Lankan, euneko borkula ziren, euneko urogeita gutxi gora bera, bai? Euuneko geeta milaak dira eta gainontzekoa ba, musulmana kristahauak eta. bai. ordenun hauek borrokatzen dute e, intenionalalde e, inpresiniarren kontra eta lortuko dute mila berattzenun da berregeita sorttzan bai buutxiurarrira urte berdinaan India e, lortu zuen deza. Bai? Bueno, eta ematen du bueno, medik horrerea ez da koloniista nakegarria bota ditugu, pues jata horen garaai eder bat hasiko da ez pues, basetzen. Kontua da, Bai, ba bai ir ze bitxia da baina ingelesak erabili egin zuten no, oggos intea ziren tamaleez, gaiztuak e, egiteko, tamilak minoria, ba, minoria bat ziren, baina justu minoria horretan e, apoiatzen ziren adibide zainbat postu emateko. Bai? Ordun bereien alde jartzeko eta bueno laguntzeko gerehun kolonizazioa. Eta sinale batitzaileen hori asko gustatu. Ordun iristen da e, independentzia, Eta hemen, kontua da, bueno, independentzia dukago, bina ze independentzia, ze motako estatua nahi dukun, bai? Baina independentzia, esan nahi duk, goi, e, zuk esan duzun, zonalde, eki aldek, e, barral. Zeilan, Zeyla, zeilan estatua, bai, hor eta milak hori da eri esber aipatu dituen herri esberdin er, hauek oraingo ez dute kolokan jartzen parte hartzea zeilan estatuan bai oso galdera una eta bueno baina ordun goazen diseinatzea guztion arte amain gertatzen da e, sinalak sindalesak E, Beraien pisuaz e, baliatzen dira ba, inposatzeko ba, tamilei oso neurri zorrotzak esate baterako Citizenship Act, hau da elegea ba, iritartasunari buruz, hau da tamilak, ba, zeuden barnekaldekoak eta beste batzuk etorrekin zialan egiteko te, te plantazioetan ba, hauei ba, ukatzen diete E, zeilaneko Seilaneko hiritartasuna, bai? Orduan Tamilak Lege biltzarrean pisu gutxiago di, mm, daukate. Tamilak asko, badira kopuru ekis bat, baina hoe baino gutxiego haut dute boskatu se. Hoei bakarriko onartzen diete e hitarrak Gero, bueno, ber, bueno aurrea jarraitzen dute eta zer esaten dute, ba e, sinala onliak, hau da, beste lege bat bakarrik sinala hizkuntza izango da. Izkuntz ofiziala. Bai. Hor ida. Aude izkuntz ofiziala bakarra Gobernuarentzat eta Justiziarentzat. Un momento, haber pensado. Uy. Es, España ta Frantzia bezala. Ahí va la hostia, ¿eh? En fin, qué eh, bueno, ordun. Eh, eh, hemen eh, protestak egon ziren eta 100 eta mil ingurubi egin zien protestetan. Noski Tamul, Tamul hizkuntza da eta milioi milioika pertsona ditza egiten dute Indian eta e, eta Herri bueno, total, ba eukatzen diete hauek esaten dute, bale? Ba, hizkuntza ofiziala izan da dela, baina kontuan izan, gu gehienak, e, jende gehiena itxe egiten du Tamula iparrean eta ekialdean eta gutxienez justizian etain bat alorretan ba ezet. Ez. Bestalde tikan, eh baita legonzan hor, e, bueno, bizten bueno, dia akordio bat zuetala, bai? E, konbentzioa. Hemen ba egiten hemen e, Tamil lagun talde bat elkartzen da dut, esaten dute. Eskatuko dugu eh e, berdintasuna eta Tamil hizkuntzarentzat, bai? Hiritartasuna indiakor jatorrisko Tamilentzat eta Zeilan, izan dadila errialde federal bat. Ez dute kolokan jartzen Seilaneko kideak izatea. Bueno, eta iristen dira incluso e, Tamila Badukate Federal Party, bai? Orduan Itzavera ja ez dute independentzia eskatzen eta Esrilanka Freedom party Alderdiarekin eta iristen dira itun batera, venga, bai. Batamila hizkuntzaaintzat etxi eta bar, baina bueno, E, ipar eta eskualdeko kontxilu autonomoak, baina, bueno, azkenean hau ez da e, platikatzen eta ez bakarrik hori bandara naike, Sri e, bueno, e, er Lanka freedom Partyko kidea, ministroa zela hile egiten dute akordio batera iristea, iristeagatik eta milekin, eta begira ze akordioa eta, bueno, ez etsas matu norkilea egin zuen e, bandara naike ba fraile budista bat Orduan budista daukate irudi bad eke nor rompen un plato que sin paz y amor eta ainba gauza baina erlijio gustiak bezala erlijio gustiak bezala bai budismoa bada filosofia baina baitare dauka toke E, hori, errekotoke bat, ba, hor ere muturreko budismoa ere existitzen da, hainbeste fraide budista batek Solomon Bandaranaiketiro zilek zuela. Bueno, azkenean, bere eta onengatik, gertatuko da munduan lehen biziko makumea iristen dela lehen ministru izatera, Sirimabo Bandaranaike hildakoaren emaztea, bale. Baina, hemen txese gertatzen da, melabereatzen da, iruro batean kokatzen gea ja, hogei bat urte indepentzia dagoela, berriz, sinala bakarrik hizkuntza bezala indartzen dute Ze gertatzen da bueno ba, indiatik datu zen eraginak ba, erabiltzen dira gandi gogoratzen dute gandik bultzatutako es desobidentzia zibila ir indepen lortzeko ba bueno em, tamilak azten dira hori oposaketa ez violento bat ze gertatzen da polizia ba, ez du horrela ulertzen eta polizia bai dela violentoa ta ikaragarrizko errepresio Sí zi algo Bai, nezieta batzuia erraza hasten dute. En fin, kontua da, ba, e, bultzatzen da, de Sobidintzia Zibila, humilabetzen da iruruguei tabatean, eta adibidez, e, tamil posta zerbitzua abian jartzen, saiatzen dira. Bueno, da modu bat egituratzeko, bagian, par, e, estatu paralelo bat antzekoa edo zerbitzu publiko paralelo batzuk. Baina, bueno, total, es apustu egin zuten odolean eta errepresioan. Bai. Bueno, em, embisterako, bueno, larrigalde egoera aldarrikatzen da, en fin. Eta gero iritsi izan baitare, eskatu esatu egin zela gutxieneko jakintza bat sinala hizkuntzarela. Ordun, se gertatzen da, ba os ondo hitzek egiten ez zutenak, ba Tamilpi ba funtzionarioak zirela Britaniarrekin, ba hospa. Bai, kentzen dituzte hortik eta, en fin, langabezia, e, frustrazioa eta bar. Ordun, bueno, ze gertatzen da? Ba, bueno, azkenean, eske eske detalle gutxi joungo, baina tira, egoten dira seiakera batzuk iristeko, benga, goazen eu konpontzera itun batzuk, baina inoiz ez dira aplikatzen. Orduan iristen da momentu batean gazteak batez ere esaten dute, bueno, ya ja, desobedintzia zibila ez du funtzionatzen. Hori da, bai, bai, bai. eta inkluso joder, federal partik guztiz etxita egiten du akordioak ez dituzteko betetzen, baina musutruk ematenari gatzaile em, bai, boterian dagoen alderdiari sostengua. Orduan, segertatzen da, ba, bueno, nabaratun nam, Federal Parti utzi egin zuen, eta azten da, lehenbiziko aldiz hitz egiten independentziaren beharraz, bai? Eta sortzen du autogobernuko aldardia eta bar. Bueno, Orduan, juten da, eskuntza ministro bat, 1200 edo eta em, gainera oso muturreko sinala bat, jafna. Jafna da, eta milen lurraliaren iriburua, gure iruña bezala. Eta, bueno, juten da, eta gazteak ne du protesta Bat antolatu, baina Federal Partikoak izaten dituzte ez egin hori, tal, tasken ean etxita, zer egiten eute gazteak, uten dira, ordura arte hain indartsua izan zen Federal Partitik, bai? Bueno, orduan, e, ikusten dezute, ba, historia bada, zapalkuntzaren injustizia diskriminazioa. discriminazioa. Euskadi, e, gogoratzen ditzen, aria demuztat, aria opigane maten, eta hemen ere, bizkalatzen da, este, salvando las instanziak, no? PNV, la xaita, gaztean, betzen... claro, este, baina, PNV, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ba, eski historia dokan gauza interesgarria da, askotan bestetoki batzutan begiratu ezakegu eta geurira begiratu eta, bueno, berdina izan gabe, baina, ui, esto me suena. Bueno, kontua da, ba, gertatzen da, mila bederatzerun da, irurogeita marrean, ba, e, bueno, en Standard, Standardization Act, hau da, lege bat, e, esaten dute, bueno, hemen tamil, unibertsitatean daude 1000 e, irakasle gehiagi. Eta tamil kaslei egiten diete, ba, venga, e, basatzen diete, nola bai desaten diete, errazegi aprobatzen dute. Eta hauek intradizionalki beti tamilak medikua oso maila ezkuntza altua. Ordun zer egiten dute lege batek esaten du hemendik aurre tamilak nota altuagoak atera beharko dituzte, hainbat e, hainbat e, postu lortzeko. Ordun ulertuko dezutenez, Ha, ez die, bat ere gustatzen, eta bueno, badago element egizom in interesgarri bat, Antón Balasingan, Londonen bizidela, ekazetari bat, eta hausia, bueno, da indepentzialdeko teoria lari nagusi bat. Eta, bueno, referentzia bezala, aristian aipatutako txola imperioa aipatzen du, bai? Surtzirunda berreugita sortzitik, mila berreundairugita maretzi arte egontzela, eta, por zerto, txola e, imperioa tigrea erabiltzen zuen ikurra bezala. Bueno, e, gogoratu izen hau, zegarren izango da. Kontua da, e, azkenean, e, kulturaferako ministroa, Txandra, txandra Siri, juten da, han jafnara, e, e, bisitatzea eskola bat, eta muturreko sinala bada, eta gazte batzuek hartzen dute, eta jartzen dute bomba bat, ministronen kotxean. Bera ez dagoenean, inorez da zauritua sortatzen, baina bat batean, lehen bizikoaldiz, gertatzen dela, sartatzen dutela, e, bueno, ba, sinala e, e, autoridade baten kotxea, bai? Bueno, bitartean, oso garrantzitsu hau da, bertan gertatzen dena, oso, oso atru, atrazo grueso. Baina begiratu behar dugu testu inguruan. Eta testu inguruan zer da, gogaratu independentzia iritsi izan Indiara, baina India, esan gaurko India, zan India, gehi Pakistan, gehi Bangladesh, bai? Orduan, Pakistan gehiengo musulmana, eta Aile. Bangladesh, bueno, musulmana bat dituzte, baina, bueno, kontua da, satitu egintzen, gerra ikaragarri gogorra, bai? Musulmanak eta hinduisten artea, baina milioike heldako, eta horretsegatik hanen gaizkiera dira, eta e, Pakistan satitzen da, baina mantentzen du beste sati bat Bangladesen. Pakistan, oso, Banglades gari ertan Pakistan da, eta India, puñetagetik pakistani lagundu egin zituen Bangladeseko gerrilariak eta Bangladeseko gerrilariak lortzen dute independentsia. Bai. Ordun Tamilak hau ikusten dute, eta Ostraz ba, zer pentsatu ematen die. Bueno, mila beratziun da irugitamabian, Erri lanka izen hartzen du Sei Lan, konstituzio berria eta ze gertatzen da, mantentzen ba, bueno, er mantentze, erligio eh e, estatu energia budismoa da eh bakarra dago eta bareta bar. Ordun badira lege berri, lege berri, lege ebiltzarkide tamilak, bai, bain bat alderditakoak eta hogei daude eta eh bueno, oietatik Batzuk boikoteatzen dute, baina bostek konstituzioan aldea egiten dute. Eta, bar, bueno, total. E, azkenean, ba... E, ikusten dute borro karmatuaren beharra, bai? Eta, bueno, tal, e, bueno, pizka, munduan ere gari hartan talde gerrila edo moda bat jarri zan, eta, bueno, so, tor, e, sortu egin ziren ba, amairu talde inguru, bai? Bai, izu, pillo bat. Baina gero hauen artea, ba, ikusiko da bost talde bakarrik ziren benetan pizkat seriotasunak edo ideologiat egitura eraginkor bat zeukaten agabiz. Tamile Elam Liberation Organization edo Elam Revolutionary Organization of este studentsen bai, bestegbeste. Ta bueno, hasieran banketxeak atrakatu, sabotajeak eta blakoak, bai? Baina hemen agertzen da e, pertsonaie garrantzitsu bat, Belupilai Prabakaran, bai? Gogoratu izen hau. Eta bera basortzen duta talde bat, e, TNT izenkoa. Ya ja, esto da una declaración de intenciones. Tamil New Tigers, bai? Ordun, ba ze da hauek Besteak, bueno, talde asko daude, baina guztien artean hauek tenete oso txikia da, oso disziplinatua, oso sekretua eta oso oso serioa besteekin konparatuta, Horrun hori un, errepresioari eusten dio asko sobeto. Ze gertatzen da? Ba, azkenean, ba, gertatzen da, milabetzen dira eta E, tamil ikerkuntzako mundu konferentzia egon zennon, Tamil hizkuntzari buruzko konferentzia bat. irakasleak bilaka pertsuna ikuste, sartzen da polizia eta Iruñaako San Ferminin bezalase, aztendia tiroka eta hamaika hildako. Orduun ja hae bueno, ja, da lagotak ekor malbaso esaten den bezala eta mila beretzzirunda irruugitanabostean, Alfred Durayap e, e, hile gintzuten, jaf, e, jafnako alkatea, bai? Hau izan zen, e, prabakaran taldea. Eta gaina, hile egiten dute, bueno, ez daukaten gauzan dirik, errebolber batekin eta etxean egindako balekin, bai? Koloketenean, baina oso era mui mañosos. Baina, bueno, total, lehenbiziko, hilketa, ba, politikoa, bai? Tamilek egiten dutena, bai? Eta, bueno... Aste, a, polizia hartzen du ba, arrapatzen dituzte guztia, baina ez dakin hori izan den. Inork ez du entzun nordanteen ete talde hori. Eta hasten dia, bueno, ostiatzen dute, ba, jende, ba, guztiak, eta azkenean izen baldo dute, prabakaran, da bere biladoaz, ez egertatzen da, IES egiten duela, eta IES egin baino lehen, ez da gaur egun bezala, ba ja, interneten bidei milagros, ba, bera apurtzen ditu, bere argazki guztiak, etxetik ies baino lehen. ordun izen bat daukate, baina ez dakiten nolakoa den. Orduan horrek lagunduko dio denbora batez eusten pizka Michael Collinsi, Irlandako, Irakoari, antzeko agertatu zitzeion. Bueno, kontua da, urte bete berandugo, izen aldatzen duten etetaldeak, eta da LTT, Liberation Tigers of Tamil Ilan. -il Orduan da, bere tigreen, zorrera ofiziala. Bai? Eta, bueno, segertatzen da, bueno, ba, azten da... E, Abertena ere ez da zora garria, hauek ere borrokatzen dute e, sinalan polizia eta armadaren kontra, baina baitare beste eta mil talde irehurtze lekin, hauek ba, bueno, oso jarrea gogorra daukate, eta, bueno, bai, ez dugu esango dena ondo egin zutenik. Eta, bueno, kontua da, azten dira, ba, ekintzak egiten, eta, bueno... E, Zegertatzen da, e, bueno, denetalik, adibiez mila betzen da laroita eskapen ba, fronte batuak deitu egin zuen manifestazio bat. Bai? Eta horbi poliziaile egin zituzten. Ba. E, Poliziak... Sua emantzion jabnako liburutegiari. Asiako garrantzitsi honetakoa. Elaro gita mazazpimila, liburu, osea, kulturalki sekulako, sekulako, ikara ba, bezala, ez? Baina hau ezen izan un error, baina nahi egindako gauza bat. appo valva sava oru kai paarpo valva sava oru kai paarpo paarva sava oru kai paarpo paarva ந்த வாழ்ண்டுே முற்றமல்லவா முடி சுமந்து நாங்கள் ஆண்டே கொற்றமல்லவா முந்தை எங்கள் தந்தை வாழ்ண்டுே முற்றமல்லவா முடி சுமந்து நாங்கள் ஆண்டுே கொற்றமல்லவா இந்த மண்ணி மக்கள் எங்கள் சுற்றமல்லவா தமிழமண்ணை மறந்து வாழ்தல் குற்றமல்லவா இந்த மண்ணி மக்கள் எங்கள் இளமண்ணை மரந்து வாжден குற்றம் அல்லவா இளமண்ணை மரந்து வாжден குற்றம் புலிகளே தமிழ் காப்போம் பொற்ற வாண்டோம் இந்த கோலம் நல்லதா நாலதிக்கும் நம்மை அடிமை என்று சொல்வதா ஞானபொற்ற வாண்டோம் இந்த கோலம் நல்லதா நாலதிக்கும் நம்மை அடிமை என்று சொல்வதா ஈட எங்கள் கண்ணீர் நாளும் அட இன்னும் இன்னும் வேட்கினத்த எம்மை ஆள்வதா இழமண்ணில் எங்கள் கண்ணீர் நாளும் வீழ்வதா அட இன்னும் இன்னும் வேற்றினத்தார் எம்மை ஆள்வதா இன்னும் இன்னும் வேற்றினத்தார் எம்மை ஆள்வதா வாருங்கள் புலிகளே தமிழ் ஈரம் தமிழர் பிள்ளை கூண்டில் வாளும் அடிமைப் பிள்ளையா தடிமரத்தின் பிள்ளையா குணச்சி இல்லையா தமிழர் பிள்ளை கூண்டில் வாளும் அடிமைப் பிள்ளையா தடிமரத்தின் பிள்ளையா குணச்சி தமிழா உனக்கு என்ன போர் வோர் உன் தாய் முளை நெஞ்சில் காயவில்லையா தமிழ் ஆnugethena porvor thunnaya unthai mulai paal veeram nenjil paayavillaya unthai mulai paal veeram nenjil paayavillaya vaarungal puligale கூட்டம் கால்பிடிமா வேந்த வாழ்வ மீழ இனும் நாள்பிடிக்கமா வல்பிடித்து கால்பிடிக்குமா வேந்த வாழ்வ மீழ என்னனும் நாள்பிடிக்கமா சொல்த்து தமிழத்தனை எங்கள் சோட சேற பாண்டிர் holdne mirthi tamilarthaanai pordodukuma engal soola sera paandiyar pol peredukuma soola sera paandiyar pol peredukuma paarungal puligale tamil ilam kaappom Vaalwa va, saava orkai paarpo vaalwa va, saava orkai paarpo vaalwa saava bueno ordun Iru eta la hogeita zazpi urtean artean azten da lehenbiziko helang guda deitzen diote, eta hemen ba, egia da polizia sinala ordura arte, ba, ez dago ondo trebatuta, diszilinalina gutxi eta ez dago ondo egaizki ordaintuta, ez dago motivatua ba, eta errepresioa modu in diskriminatuan pizkatmen frankizman bezala gertatzen dena. Eta bueno, laurogeitairuan usteila beltzak gertatzen da, LTTek ba, amairu soldu hil zituen segada batean. Ordun progromoak, progromo bat, ba, jendeak jakiteko, da una matantzen diskimina da. Ba? Itza errusiarra da, judutarren kontra beregaren egiten zien bezalase. Ba, Tamilnerkako sekulako progromoak, Kolombon, Errilankako hiriburuan, baina itziketen egia irureun lagun baino gehiago, hartu, kale ardian sua eman, Eta gainera ele bortxaketak ikaragarria, gainera etxeetara joan ziren askotan bozkatzeko zerrendak erabiliz. Horrek erakusten du poliziaren konplizitatea, ez? Orduan Sekulako diaspora sortzen da tamil pillo bat joeten dira Kanada, Australia, Britania Hondia eta gero hortik oso, oso aktiboak izango dira dirua pilo bat eman baitzuten, ba, tigreak eh, mantentzeko. Eta bueno, se gertatzen da hau ikusita Sekulako bueno borroka dago India Ikusten du gertatzen nahi dena eta ezaio gustatzen zehazken finan tamil na du izeneko estatu badauka eta abersime basalpikarami. Ordun hemen badago jokuko maiabelikoa? Eta esaten dute Indiak esaten dio, benga, haber, ba, kalmati unpoko, baina hau ere kontua da, zu esartu. Ordun, saiatzen dia ematen e, refusiatu tamilei e, ba, laguntza, ez diete usten Indiatik etorritako e, itxasontziak hori egiten, eta egazkinetati e, botatzen dute. Baina aldi berean Indiak zer egiten du, eskintzen die talde ezberdin trebaketa eta armak. Bai, hartu joko naiko makiavelikoa indiarena. Ordun, etamilak ze esate dute jode, que más Bai, trabaketa eta armas, perfecto. Baina etigreak, bai, provakaran mesfidati da eta esaten du, bueno, aprobetxatuko dugu jungo gea, baina ez esan eser. Galdetzen badizuete, ez eman benetako izenak, ez eman benetako informazioa, eta barzeik bera pentsatzen du, eta asmatuko du, gero india nahi izango du bereik manipulatzea. Bai, orduan, ze gertatzen da? Ba, bueno, borroka gogor honetan gita zazpian gertatuko da lehen biziko ekintza suizida. Hau da, e, tigre beltzen, tigre beltzak talde berezi bat, sortzen da dena voluntaria dira, eta base baten kontrak kami batekin amazortzi soldadu. Aipatu nahi du tigreak ze ideologia daukate, independentista dira bai. Indiubistak dira eh, kulturas bai, baina laikoak dira guztiz eta ezkertiarra dira, haue dira sozialistak, bai? Egia da, indar gehiago egiten dute independentzia, baina laikoak, oso laikoak dira, bai, bai? Eta emakumearen aldeko jarrera, izugarria, hori kontraesan asko eta enfrentamintu asko sortuko die indiar zibilizeziokin, ze emakumei eskatzen zaie, sekulako matxismoa dago, eta emakumei dotea eskatzen zaie, eta hauek esaten dute hori kendu egin behar da, eta ikusiko duguzue, ba nola, Emakumeak e, milaka parte hartuko dute tigren armadan. O sea, Gerriari bezaretik inkluso tigre beltzen ekintza asko emakumezkoek egingo dituzte. Ordun zegertatzen da, ba, azkenia laurogeita zazpian India eta Herrri Lanka akordio batera iristen dira. Baina mezer egiten dute esaten dute bueno, lasituko zea, herri Lankari esaten dio, emango die bueno, tamu hizkunttzre estatu zen bat eta nitruean, ba laseituko dituta Milak eta bueno, errealitatean desarmatuko ditu tamil, ta, e, talde Tamilak indi da como el gran aktor geopolitiko de la región Etavar. Se gertatzen da ba azkenean etigreak no se van a dejar. Eta azkenean, inkluso India bidaltzen du ba, e, bakea mantentzeko indar armatu bat, e, e, Tamile elamera eta tigreak borrokatuko dute Indiaren kontra. Menzik hartatzen da, eta hone hemen otro giro teatral. Errilanka ez zailo guztatzen tropa indiarrak egotea Tamile, e, tamile e, lurraldean. Eta tigreak ez dituzte indiarrak nahi. Zer egiten dute, atzetik hitz egiten dute, eta dute, beina, begira, eh? nun, interatu, esaten dute... Begira, flipatu nuen, esaten dute tigreak, bueno, zuk ez duzu nahi egotea, gu ez da ere. Baina bat, eh? armak ez ditugu behar, ar, armak behar ditugu eta munizioak. Eta beraien artxi etxaiak Zer egiten dute? Aspia, Aspidik armak ematen dizkiote Tigrey, que se vayan estos y luego ya nos mataremos nosotros. Pribatzekoan, bai, ordun Dira Hori da, hordun, India ateratzen da, bon, hildako pillo bat dituzte, eta bai, bai, bai, bain sekulako e, gerra izango da, aber gutxigat, hauek tigreak ere larri bilizien, baina India iristen da momentu batean izindula mantendu, mila berreun soldadu hildak il izango ditu, India, e, ogitamabi hilabetetan, orduan azkenean, ba, bueno, juten dira eta gertatzen da, tigreak E, Indiak e, libratuko ditun lurraldeak, tigreak e, okupatuko dituzte, bai, eta sortuko dute izatezko estatu bat. Baina izugarria, Benetako administratzeko gaitasuna erakutsiko dute, zentratuko dira batez er... Bai, bai, Baina eskik, gerra bai, garra egin behar da, baina eskik, jendiari, ere hemen behar diozu alternatiba bat, eta egiten dutena, adibidez... Experimentu batzu daude gaizki ateatzen dienak baina dibez antolatzen dute sistema judizial oso bat. Bko epaitegiak, apela elegiite egiteko, goi epaitegia eta inklu inkluso beraien etitzaaiak esaten dute funtzionatzen du zuela hobeto, sinala sinaleen justizia bainota batzutan jedian nahiago zuen tamilekin e, e, konpontzea polizia polizia antolatzen dute, miliabaretzion dalogitan maikean, eta lortzen dute e, e, kriminalitatea jistia izugarri. Batez ere, emakumezkoei daukion segurtasuna izugarri e, jeitsi egin zuten. Eta, bueno, bestaldetikan, bestelako elementua. Baina, bitxia da, dena, ezin zuten egin, da eskuntza eta medikuntza osasuna, Usten dute eh herri lankako eh, erakundeak egotea hori bai kontrolatzen dituzte eta ezin zuten ez ere egin benetan tigrekin kontatu gabe baina nolabaiteko de factoko eh, akordi hori zegoen bueno 1990 95 artean bigarren elamguda dago em zegiten aiaguda badia oso oso gogorra eh? osea adibidez eh, kilinochi Ekilinotxin e, base bat e, setiatu zuten eta asaltotu zuten Induzka gailu bindatu egin. Israelekegi erabitzen dut gara, berai, eskal adoraz dut bai? gara. E, eta, bueno, baita ere hemen badira e, akusazioak, e, hogitamarmila musulman inguru bota egin zituzten, eta sarraskien akusazioak ere badira e, tigren kontra eta bar, eh. Orduan, e, nezieta musulman batzuk ere tigren parte ziren eta bar. Ordun jabnako gotorlekoa satiatzen dute tigreak eta, bueno, ezugarria, kriston borroka dago. Eta, mila bat zendaloi eta maikan, Rajiv Gandhi indira ganderen semea indian e, e, ba, dago hauteskundetan. E, eta berai leporatzen diote bere garaian indiak egindakoa, okupatzea tamil. Zer egiten du, emakume bat hautezkundetan urbitzen zaio mitin batean lore batzuk emateko eta bat batean emakume hori estanda egiten du eta regirik gandile egintzuten. Inorezun arrein baina biztan zegoen tigreak izan zirela. avan vesathi eppodu vaalvu avan vesathi eppodu vaalvu aithkaanum oor tharum vangaathungal veegadi tam veedam therkaaram varikalaam aadu nidigadi aithkaanum oor tharum vangaathungal veegadi zute mendekua hartzen zutela oso modu bortitzean baina batzuk esaten dute hau e, akatsa handi esan zela segero indiaren jarrera ba, oso ezberdina izango da berein neutraltasuna baino baia ja, kontrako jarrera baina bueno, ordun segertatzen da bueno, e, hauek tigreak egiten dute ba, jarritzen dute kriston borroka eta larogitan mabostean bake akordio batera iristen dira gobernuarekin bai? larogitan mabostetik 2000 abira hirugarren helam guda gertatzen da eta hemen ja guda ez da bakarrik lurran gertatzen artilleriarekin baitare, ere baizire itsasoan uharte bat da hauek ez dituzte portu kontrolatuak baina hartzen dituzte itsalupa batzuk neko arinak bueno arina baina tamaina osea tamai baten tamainekoak eskutatzen dituzte oianean eta ekintzak egin dituztenean, joten dira em, em, ondartzetara, Ateatzen dia itxasora, tataldika, otxoak bezala, bai? Erasotzen dituzte, ba, Errilankako armadak eta oso eraginkorrak itxas tigreak dituzi, eta, meina, izugarriak, inkluso, e, bi eragaskin bota zituzten misilekin, Afganistanen erosita, hainbat, hainza, ba, estatu batuek ezobitarren kontra erabilitakoa, en fin, sekulako, sekulako ekintza, bueno, hemen egon gintezke aste bat, eta ez genuke bukatuko. Gero, larogitamasean tigere beltzak Kolomboko banku zentrala larogitamari hildako. Kamiu bat osea, imaginatu estanda, bai, bai bai, i, i, i, bai, bai mi gerra bat, baina hauek esaten dute e, daude tigere beltzak, baina borrokalari arruntak eramaten zuten zianuro e, pilula bat zintzilikatuta lepotik pri, e, para nokare prisionero. Sobe zan hori, hor e, Aber, e, LTT que situen hartzen prisionerok, se ze zeukan azpiegitura bat mantentzeko, baina horrek zer esan nahi du oso jarrea gogorra daukazula. E, prisionerokin. prisionerok, ordun, ba, enfin, oso gerra, baina ikaragarri latza. Eta 2000 harren urtean, ba, tigreak Kontrolatzen dute, ta mi lehela meko lurraldiren euneko irurogeita marra. Kontrolatu, baina zergak ere jasotzen dituzte, e, merkatuak kontrolatu, osak benetako, kontrol batetaz hitz egiten egea. Baina, estatu gara bezala. De facto, de facto. Bai, Ordun zi gertatzen da, inkluso egiten dute, hau 2000, hau ipatu berda, 2000 batean, et hogei tigre beltz, e, kan... Kanu, kanuna katuna jake airbasea tan bandaranika naziarteko aeroportua. Hau da, hainbat hegazkin lurre, amabi egazkin militar, eta bos egazkin militar, osea, la mitad dela flota e, turistika, turismoari sekulako zartakoa eman zion. Hordun, ikusten duzute broma, gut, broma gutxi e, tigreekin. Bai? Ordun ze gertatzen da berriz ere naziarteko e, testu ingurua. E, World Trade Centerreko dorre bikiak botatzen ditu alkaidaak eta ordun ba, terrorrien aurkako guda bultzatzen du Amerikako Estatu Batua mundu mailan etaezaku berean sarartuz, talde terrorista teokratikoak eta eskapen mugimendu irultzaileak eta hau kaltegingo dieek guztia ifFARC e, tigreak e, beste batzuk ere bai. 2002an zuetena iragartzen du, eh iragartzen dute e, tigreak eta 2002tik 2008ra zueten luze bat dago eta hainbat elkarrizketa aber bake akordio batera iristen diren. Zueten horretan, momentu horretan jarri zuten Bai, bai, bai, eta ari gehiago, eske zuetena suposatzen zuen errekonozimendu bat e, zine, e, e, sinala Estatuaren aldetikan ari gehiago. misio ofizial bat ikuskatu zuen zuetena Erri Lanka Monitoring Mission hemen norvegik izan zuen pizu ozondia, eta bueno hain errepideak ireki ziren berriro, baina bueno, errepidetan e, PHA bat kobratzen zuten. E, tigereak, noski, eta, bueno, elkarrezketak egon zienta, Ilandia, Norbegia, Alemania, Suizan, eta, bueno, Errilankako gobernu aprezeuen konpon federal bat onartzeko. Baina, bialde, guda presoak elkartrukatu. Bueno, los cabrias, ikusi eh, dezute, como se las gastaban unos y otros. Orduan, zegertatzen da? Bueno, ordaude, 2000 la, la urtean, Estizio badago Karuna kono coronela tamileleameko ekialdea kontrolatzen du eta 5000 6000 gerrillari bere menpe daude. Batipoa uz ateratzen da LTTtik esaten dute salatzen du ba, ekialdeko gerrillariak diskriminatuta daudela eta ba baina errealitatean sinala zerbitzu sekretuak berarekin egon dira lan egiten eta tipoa ba, bueno, lortzen dute sekulako kolpea da se asko hauldu egin zuen, zituen tigreak, bai? Eta gaine informazio pilo bat eman, eman zioten, tipo hau, horrendu ikan biziri dago gainera. Eta, bueno, ze gertatu zan, beste elementu garrantzitsu bat, izan zen, gogoratuko dezute, 2.000 lau, 2.000 lau, e, lau garren urtean, tsunami agertatu zan, tsunami izugarria, ba, hildako pilo bat turistak, E, lo imposible pelikula, familia español bati buruz hitz egiten dula, bueno, ba, Erri lankan Sekulako txikizioa, eta hemen hogei eta mil, eta bos mila xinalatar ile gintziren, meina gertatu zan, hauen artean, LTTko itxastropak, pilo bat ile gintziren, bi mila garrilari edo galdu egin zituzten, eta ikusten dezute, dagoela alde batetikan, E, Tsunamia, bestaldetikan, e, izolamendu, nazioarteko izolamendua azten dagiten, haiz eta, bueno, rekonosimendu bat daukate, eta gero karuna koronelaren estizioa. Bai, orduan zegertatzen da, bueno, jar, jarraitzen du tregua horre, baina azten dira, bueno, tregua ofizialki, baina, adibidez LTTkoe, 2008an, Frankoltiratzeile batek, Kadir Garmar, e, Tamila, Kampo Arremaneteko ministroa, beritxan zego, lapiztina batean, ba, tiro e, e, egin zion eta hile egin zuen. Eta gero se gertatzen da, Autezkundea daude Sri Lankan, 2005ean da Majinda Rajapaksa Sri Lankako presidente bihurtu izan. Eta hau irabazi egin zituen Autezkundeak esanez, ez du negociatuko TYrekin eta gainera zuntzituko ditugu, bai? Orduan, 2006an ba se da, eh bueno, e, señala estatuak e, baitare gobernuak hem gobernuaek aldekoak erabiltzen zituen modu eskutuan, ordun ikusten dezute suetena geroz eta e, gehiago ahultzen joetenda eta bakarrik itxurazkoa bilakatzen bilakatzen dela. Herri Lankako gobernuaren estrategia nagusia, bueno, Rajapaksa presidentea bere anaia defentsa ministro jartzen du koronela zela eta oso harreman estu da ba, beraz koordinazio oso eraginkorra ekarrikozun eta erabaki hartzen dute armadan ditu horretarako herrilanka hipotekatu zuten eta mm, behar bezala ekipatu egin zuten komunikabidetan sekulako kanpaina egin zuten errekultatze e, masibo bat eta emedikaurre erabakitzen dute Armada sinala hartzen duen lurraldea, ja ez da erretiratuko, ze gero berriz hartzen dute. Eutxiko e, diogu, kor, kosta alakosta, eta ez du berriz negoziaetuko, eta bi, e, asko lan duzuten indiarekin harremanak bere neutraltasuna lortzeko. Bai, bestaldetikan estatu batuei eskatzen diote aurkularitza, eta estatu batuaren aurkua da tigreak hartzen dute behar duten guztia mundu osoan, haugosu intezgarri da flota fantasma bat bezala zeukaten eta itsasoan ba gaueetan itxasontzi txikiagoekin e, elkartzen ziren eta behar zuten guztia de, de, pasatzen zuten itxasontzia honditik txikietara eta honela itxikiten egea artigeriaz koeteak, munizioa behar zuten guztia inkluso bi egazkin desmontatutak ze esaten dute hauek logistika eh, kaltetu ezazute, bai? Orduan, eh, eh, egingo diote eraso bereziki, hau da, itxasuntzi hauek sortzi ondoratu egin zizkieten eh, eh, sinala eta, bueno, eh, ziga, eh, kontran, tigre, eh, tigreak hasten eh, dira garatzen urpe kontzi. submarinos. Pero submarinos, de verdad. Bai, e, nola ikusi zen duzute, ba nola narkotrafikanteek ba, batzutan erabiltzit dituzte, Gero ba, bueno, ba bideo ik, baten ikusi egiteke YouTubeen, eh sinala armada, jar, e, oiaren ardian, erdian e, urte kontsi bat orditu. Zigaratzen ari ziel da gutxi patatu zitzaien erabiltzeko. Bueno, kontua da, airean ba bi ehm 5 hegaskin ba desmontatutak eramanzitutzen, ba sibiak, eh? Baina montatu egin zituzten bakarri ba 4 ba, bombatxo eramateko Eragin, eragin praktikoa gutxi, baina eragin psikologikoa ikaragarria. Eta jendeak jakin da, nolako aziren tigreak, satzen badiete, bat, torre tigren bat, jena, alpaniko total, bai? Eta munduan, garai hartan ni gogoratzen duanez, ez egon beste talderik, palak horik zuen. Paraliztindarrak urriaren zazpian justu kon, kon parapentes, baina ez egazkin ekil. Bueno, kontua da. E, azkenean joeten dira gauzak, eh, gaiztotzen, ekintzak egiten besteetik drebeltzak, asko dira suizidak, bai, eh, geneal bakitzen dute Kolombon, e, ur, eta bueno, azkenean ja, eh, bueno, dute, ba berriz gerra, astenda, bai, eta da laugarren eh, 4. helam guta, bai. Orduan hemen se gertatzen da hau interesgarria da ikusteko geurian gertatutakoa, bai. Imbazkerean nola, ba, bueno, modu alde bakarrean utzi armak, alde bakarrean utzi, pentsatu baita ere perspektiub historiak ekematen duena. So, ez interesgarria, Irlandan gertatutakoa indepentzia gerra irabazi, baina gero esaten diete emango dituzu egu indepentzia, baina egoaldean, epeiparrean ez, gerra zibil bat, ekarri zuen, ordun e, atzera begira, zintzaren erabaki egokia, Gutsien gelditu zerbait irabazi, edo dena izategatik dena denagaldu ba, hauek em, lau gerra, irugerra irabazi, eta bazekiten zen bakostatzen zitzaien, ordu nez da harritzekoa, ziur sentitzen ziren berrien buruaz, baina gauzak aldatu ziren, eta laugarren gerra, eta malez, ba, galdu egin zute. Bai, Heiko, helen esan bezala, futbolaren metafora, asken ego minituan gol ikaragarria sartu ziren. Kontua da? 2008an sueten ofizial kibukatu eta azten da sekulako ofensiba eta hona hemen beste elementu bat, hauek eskerdiarrak ziren, baina nor salduko dizkio armamentu armapillo bat, India eta China. China bere, bere interesabek iratzen ditu, a akanbio, de larugitan, larugitan beretzi urtez, ba portu bat eraikitzen usteagatik non eta etamilelameko e, lurralde. Ordun hemen kontraisana toki guztietan eh? Ordun, eh bueno, ya ja, bukatzen la e, sekulako borroka daude eta momentu batean, inklu LTTkoek kalmaduku laneko urbelteiko hormak letadazi zituen,golde bat sortzeko, ofensisibaerdia arrasteko, baina lata guztiz ere ezin Minta da, ze hau asko entzun godugu Erri Lankako gobernuak komunikazioari sekulako garrantzia eman eta saldu egin zuen ofentsiba erabateko hau e, zibilak salbatzeko ahelegin humanitario bat bezala, bai? Orduan, zesaten dute gaina tigreak atzera egiterakoan zibilakin jutin ziren, hogetan bar irudun mila, baina bueno, orduan, Sekulako txikizioak, 2000 abederatzi garren urtean, inorkes du ezel Kanadako ministro batek zerbait desantzun da, eskentinen, bueno, formantelaz formaz, ediazpora potentia daukate, baina ezer ez gutxi, eta azkenean, ba, ezekertatzen da, ez zirela errenditu, tigrea. Esa, dukaira arte borrokatu egintzuten eta 2000 e, bederatziko maillotzeren amaseian, trabakaran tiroketa batean hil egintzutu. Bai, honekin, ba, urren urtean, 2000 amarrean, Rajapaksa presidentetza eta legibiltzarreko hautezkundeak ba, arrestasun handiz, irabazi egin zituen. Eta izan zen, tigre, askapen tigreen bukaera, baina ez tamil herriaren bukaera. Ordun. Gaur egun, zein da egoera, bueno, egoera latza, bai, mm. e, interesatuta daune, eta tamilnet begiratzea, gomendatzen dio, badira beste e, ba, batzu. Eba, tamil... e, Begiratzen egon naiz, eta... Da, e, ez izan armatua, baina bai... E, armatua, ba, ez dago, egontzien horatintatutu batzu, baina islamistak egontzien, baina ez du, e, errepresioa jarretzen du itzela izaten, lehen batzuk emateko, bimila maikean, Ba, jafnan, unibertsitatean, ba, ospatu egin zen hildako borrokalerien memoria eguna. Hori egiten zutele, no? E, adibidez, hauek kontratuko zaretenez, hildako pilo bat zituzten, beraz, hilerri pilo bat. Bueno, sinelarmada, sartu egin zen, e, induzka gailuekin, e, guzti suntzitzera, e, hilerri hoiek, eta, bueno, hau, Gudarie eguna bezala ulertu daitekena, ba modu iskutuan gobernuari erronka erronkagina zunibertsitateean egin zuten, lespionpoko a eh, kontrapie ez zuten espero urrengo gunean e, maverar maverarnal ospakizuna berdin hau sekulako represioa ikasle asko atzilotuak 2016ean Ba, tamil elameko eroien eguna ospatu zuten jamnak unibertsitatea ikasle, irakasle, tamil sinela eta musulmanak, bai, kandelak piztu zituzten eta modu guztiz eskutuan. Baina, bueno, eh, eh, ba, hor ari dira mugitzen. Em lauean nazio Naziobatuekatako gizaskubideen txostena Herri Lankari buruz ba tamalgarria da esaten du egoera oso txarra dela e, gainera legeak segurtasun indarra babesteko atera egin direla bai ze, atera egunero ateratzen da bes e, e, gaur egun gure gerra zibileko ba e, ateratzen diela bilobiak Ilobia, no? eta hemen kasi egunero agertzen dira baina errepresioa izugarria da Badira, bueno, talde batzuk, alderdi batzu, baina ez dut ikusi orendu ezer zehatza. Egia da peska gehiago sakondu barko nukela, baina bueno, ikusten da e, bueno, gerta gogoratu futbolaren metafora hori bae, bae. tamales, ez? Ni nago Pisagorof libatua es, e, tarte honetan, osea, entzunan aukan usten hemengo dena bezala Los Tigres va de ser izena, Los Tigres baina ez ditzen inoiz Hola, sakondu gaur betzela, horren tarte bada. da, Ezan, sakondu dezakegu gehiago, baina hostia da, e, nen, nentzago ikali garria iruditzen zait, e, dato batzuk, alde, esan zen unba egitzen mila eta piko indio o sea, in, e, armada india egitzen duzten, besta eta egitzen den aroita, o sea, ozera, ozera, ozera, gerremenitza dugu, hemen gozera, bai, eta ez ez. Eta espigitura, espigitura. Sí. Bai, eta gero ere ikusi behar da, eh, administrazio bat antolatzeko gaitasun hori, eta zentzu eh, baita ere, bueno, aurrerekoi batean, ze adibidez dotearen gaia, zan gai... Ba, gai hori, bai. Gai, gai, eta, datu interesgarri bat, eta anekdotikoa. Gogoratzen dezute esan du dala, prabakaran oso zorrotzazela, eta hori bereien alde izan zen. iritsi izan momentu bat, debekatu egin zituztela, harreman sentimentalak eta noski sexualak eh LTTko militanteen artean. Ez, eh, Hemen borrokatzera gatoz i punto. Inkluso hegertatu izan. Eh e, gertatu izan e, komandante bat, komandante bat ba hartu eta beste kideekin e, maitemindu eta ja no podían disimularlo mas, eta kriston estaba ida LTTren eh eh susendaritzan. Eta izue, ba, bueno, edo zoa zemendik, edo ezin duzu hauekin. Bueno, zegertatu zan, bazkenean, prabakaran ere ba, bihotz bat zuela. Eta maite minduekin neska batetaz, eta ba... Ja, guztiak ikusten ari ziren, karo eral gran jefe, bai. Or kara, ordun segertatu, bueno, baina pa, tigrentzako, bai, guztiz ezaguna zan, ordun segertatu zan, bai, gaia berriz atera zela, eta horpegiratu zioten, guasko maite zaitugu, zea kristone haintzindaria, baina, ostras, izinduzu eskatu gauza bat, eta beste bat egin. Ordun segertatu zan, bakasu honetan aldatu egin zituzten, barne arauak, bai, nola bait, eta hori, ja, kontra esan hoiek ba pizkate alde batera usteko baina aber gauza bat hitzaldi e, hau ez da gerra glorifikatzeko ez da erromantizismoarekin begiratzeko baina bai erakusteko ostra e, historian ere galtzaile asko daude iparamerikako e, Amerikako indioak afrikako esklabuak bueno goratzen dizuet euskalherria er, er, er, nafarroako erresuma galdu zuela ta hori nokan ez duela e, berreskuitatu eta bar eta bar ez, baina bueno merezi duela E no labait e, bai aipatzea gorazarrigitea beraien askatasunalde borrokatu egin dutenei iritsi diela armetara beste aukerarik eman ez dietelako. Horrela bueno, gertitu da, hasieran urte askotan duzien egiten, no? Eske hori bai dela unibertsala, eta gero gerta daiteke eta olla da e, geopolitika edo estrategia buruz, ez? momentu batean, ostras, bai, oso ondo dijoa guztia, baina Kontu zizan behar duzu zure apostuekin, bai, eleno ipatu dut, bueno, Michael Collinsen eta Irlandan gertatutakoa edo polisario ogoratu ezazute, iritsizia laro eta bederatzean, e, dugogoratzen plana, nola ez izena zuen, baina esan zen, Gelditu borro karmatua, erreferendun bate ingo dezute, dira, eta, eta horren duekan zai daude, mila bere, exactamente, erreferendun hori ingo den edo ez. Bé, bé. Bai, Farkeko ekin enigatatutakoa, begiratu, pekakare, pekakarekin, junetorriak, aber ber, gaude, inori, lezioak emateko, baina interesgarria da begiratzea kanpora bai, etxekoa aztertzeko. Bé, bani joer, bani, bai, bani uste, jo, bai, Nea, de tono, igual, igual e, oza, borrokan lagundu ziren, zorroztazudun da, flexibilidade eza, igual ehi bukaeran ere kontra izan zutela. E, bueno, ni ustez gauza bat bi gauza dezberdin du behar ditu. Gerra-gerra da. Eta, gerra egiten gerra egiten da, gerra egiten. Bai, Orduan, behar duzu tresna egoki bat. Bai, gerra egiteko eta bereek zenzuurretan bazeukaten. Beste gauza bat da e, momentu batean ezutela zuutela ka, ondo kalkulatu ba, isolamendu nazioarteko isolamenduak zerrikarriko zien. Bai, eta fijatu zaitezzte Estatu batuarrak egiten dioten ahulku nagusia be, beste ahulku batzukere egon ziren zen, armaada sin sinala hobetu e, e, zen, tigreen taktika kopiatuz. Eta augertatu zen Jugoslavian partizanoak mm. par, e, armada regularra sortzen dutenean, justu alemanak dira asten direnean partizanoen taktikak erabiltzen. Hau da, e, zeintzio horretan, bat esaten duzuenekin hau da, flexibidadea galtzen dutenean. Baina, karo, lurralde bat kontrolatzen duzunean, eutxegin, da, ditu, zer gaka e, ja, esotzea errekunezumendu bat, baina desabantaiak eutxegin behar diozula. Zentsu armat hori e, dago kionez, noski besteak abantei gehiago zituzten. Baina nik uste dut horzan e, paradigma bat aldatu barzutela, Eta oso latza zen ze au, errazada hemen ez, ez egitea. Baina irugerra eta kostatu zaienarekin, irugerra irabazita gero, oren konformatuko nahiz autonomia iztri batekin. Ze behin armak entregatuta, <laughs> sinalak ezagutzen dituzte. Baina ulertzen, ordun ez dakit, Ez dakit, kontua da tamilak, tamile lamekoek inoiz izan duten aukera oberena edo praktikan estatu baldortu duten garai bakarra hause izan da. Bai, dena den interesgarria da ipatu eginduzuna. Eh? Sorruztazun ideologikoa neurri batean bai lagundu lagunduzien, baina baita ere kontrolatzen zuten estatuan, akusatzen zieten oso jerarkikoak zirela, demo, em, erakunde demokratikoak, Ez zirela oso demokratikoak, eta inkuzo tamilartean, hainbat buru, hainbat aburu. Guztiak ez ziren tigreen aldekoak, eta nola egin, bas? bai, gauza batzuk ere, eta garbiketa etniko edniko akusazioak daude, eta inkuzo aur soldaduen erabilpena, baitare. Baitare, ba, Orduan, karo, baina hor egon behar da, orduan hainba gauzak, ba, egiten digut. Bueno, ba... Kaldera gehiago? Bo, bueno, pila gehiago ez dut, <tos> mera, bueno, nire ma, denbola dakagu, eh, bueno, ja, ya, <tos> ja, ba, eh, modu bat esitzi bar gu ez. Eh? Orduan, nik uste, bueno, erenengo saioa izatea, honetzago peintza, pertsonarkio oso, ba... Oso interesgarria izan da Josecho, ez da zu emene gotean Usted emendikana aurrera, ba, bai Pasaseguen bora Gori ez dela gaiba Baina, baina, bueno, eh, baina, baina Ongietorria lapazera Eta, baina, baina, baina, baina, zuretzea oza... Ba, eskerrik asko Eta, e, gora, tamil herria! Bai. Gora, gora, Venga, hai Dua <tipa> nemetan Bueno, va, saio bete dugu. Bai, taldis bukatu dugu, estar la pace saiobat. Beatzigarra izan da hau. Ah, urrengo 10garrena. Bueno, eta... en zumo dugu postre gabe bitartean, eh? Edo igual. Ni pa, para paraan laginau Bueno, va, venga, va, eso andakoa. Gaur ere bestu bete dugu eta urrengo arte, vale? Venga, ayo on a 20 ans moi je le plus juste ils ont le monde plus il y a les métaux plus il y a les métaux le monde plus il y a Si tu me laisses tes jésiments, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, lui il y en est métaire, lui il y jour le monde brûle les Que nous soyons des unis une partie de l'empire manden se trouve à chez les rolaf une partie de l'empire mossi se trouve dans le Ghana une partie de l'empire soussou se trouve dans l'empire manden une partie de l'empire manden c'est tout va chez les mossi Ils ont partagé Afrique sans nous consulter sans nous demander ay ay ay sans nous aviser ils ont partagé le monde lui